Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Kita mesti membahas Tentang Wasiat-wasiat Yang disebutkan oleh allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Dalam surat Al-Isra' Yang dikatakan ala Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab Al-Najdi Al-Tamimi Rahimahullah Ta'ala Ada 18 wasiat dan kita telah menyebutkan pada pertemuan yang lalu 9 wasiat Sekarang kita masuk kepada wasiat yang ke-10 yaitu pada ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Isra ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum in qataluhum kana khithan kabira Allah menyatakan dalam ayat ini dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut fakir. Kamilah yang memberi berzeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka itu ialah dosa yang sangat besar. Ini wasiat yang ke-10. Wasiat dalam bentuk larangan, larangan untuk membunuh anak. Anak di sini mencakup anak laki dan mencakup pula anak perempuan. Larangan membunuh anak itu umum. Tidak hanya Karena alasan takut, fikir, takut fakir saja, tidak hanya karena alasan takut miskin saja. Apa pun alasannya, membunuh anak itu perkara yang haramkan dalam Islam. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan satu sebab rahsia takimlakoh, karena kuatir miskin. Atau Quader Fakir. Disebabkan inilah sebab yang masyhur, yang terkenal ma di zaman dahulu, di mana ahli jahiliyah, orang-orang zaman jahiliyah dulu, mereka membunuh putri-putri mereka supaya tidak memperbanyak keluarga. Dikarenakan mereka juga supaya mereka tidak mewariskan harta mereka kepada anak putra tadi. dan juga karena dianggap aib di kalangan mereka. Dikarenakan sebab yang masyhur inilah maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkannya dalam ayat ini: Hasyiati mlaq. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keterangan penjelasan bahwasannya yang memberikan rezeki itu Allah subhanahu wa ta'ala bukan orang tua. Bahkan dalam ayat ini Allah menyebutkan anak terlebih dahulu dalam bahagia rezeki sebelum orang tuanya. Allah mengatakan, Nahnu nunar zukhum wa iyyakum, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka ini anak-anak tadi dan kepada kalian ini orang tuanya menunjukkan bahwasanya rezekinya anak itu semuanya telah diatur oleh Allah swt sehingga salah besar kalau kemudian seorang yang membunuh anaknya dikarenakan takut fakir sehingga di akhir ayat Allah menekaskan inna qatlahum kanaqib anqabi sesungguhnya membunuh mereka itu adalah kesalahan yang sangat besar dosa yang sangat besar ini disebutkan juga dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ayyuz dzambi a'dzam wa ya Rasulullah dosa apa yang paling besar maka beliau menjawab antat 'ala lillah Wahwahalah kaga, yaitu engkau menjadikan, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Kemudian beliau -beli bertanya lagi, sungguh ayu, dosa apa lagi yang paling besar? Rasulullah menjawab, antak tulawalah kaga hasyiat ayyatu amamak engkau membunuh anak kamu dikarenakan takut dia akan makan bersama kamu kemudian dia tanyakan lagi tsumma ayyu dosa apa lagi belum menjawab. antu zani fi halilati engkau berzina dengan istri tanda kamu nah, dalam riwayat ini Rasulullah s.a.w. menjadikan Dosa membunuh anak itu pada peringkat yang kedua. Setelah dosa syirik kepada Allah Subhanahu SWT. Menggambarkan bahwasannya membunuh anak itu adalah tindakan dosa yang paling besar. Halalahuwa. Sehingga wasiat yang ke-10 ini ialah wasiat larangan membunuh anak bagaimanapun alasannya dari ayat ini pula diambil hukum oleh para ulama larangan untuk tahdidun nasel membatasi keturunan yang diisilakan dengan KB keluarga berencana 6 nah, dikarenakan sangat bersentangan dengan ayat ini juga bertentangan dengan beberapa dal dal yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Wahsiah yang sebelas. Allah mengatakan lagi di ayat setelahnya: "Walaatok robus zina, innuka nafahisha tan, wasaa sabila, dan janganlah kalian mendekati perzinaan dan janganlah kalian mendekati perzinahan sesungguhnya zina itu ialah fahisyah yakni dosa yang sangat besar yang sangat kecil wa sa'a dan perzinahan itu ialah sejelek jelek tempat eh, sejelek jelek jalan sejelek jelek jalan hidup yang ditempuh baik ini wasiat yang berikutnya yang ke-11. Oh. Larangan untuk mendekati perzinahan. Dan larangan ini lebih berat lebih mengena daripada semata-mata melarang perzinahan. Kalau semata-mata melarang dari perzinahan itu mungkin bisa dipahami larangan untuk melakukan aktivitas zina namun dalam ayat ini Allah melarang mendekati perzinahan larangan untuk mendekati perzinahan dekat saja tidak boleh kata para ulama dekat saja enggak boleh apalagi melakukan tindakannya Sehingga di sini Alimah imam Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala Ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan Yaqulu Ta'ala Nahian ibadahu Anizzina Wa'anmuqarabatihi Wa mukhalatati asbabihi wa tawa'ih Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya, kata beliau. Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya dari perzinahan, Juga dari mendekati, mendekati perpotensi zina. Atau melakukan sebab-sebab dan hal-hal yang menjurus kepada perpotensi zina. Semuanya itu, kata beliau. Ini dilarang dalam Al al-adhal mayat ini. Sehingga yang dilarang ialah perzinahannya, Sekaligus perkara-perkara yang membawa kepada perzinahan. Nah. Seperti ikhtilaf. Campur lagi perempuan. Baik di rumah. Ada sekolahan. Atau teman kerja. Atau misalnya. Apalagi. Pacaran. Berkhaluat. Laki, -laki perempuan. Yang bukan mahramnya. Atau. Melihat. Gambar-gambar yang purnu. Atau melihat perempuan-perempuan yang. Membuka auratnya atau datang ke tempat-tempat yang seperti itu ini semuanya termasuk asbab, sebab, sebab yang menjurus pada perzinahan juga diantaranya yang sepekat para ulama ialah mendengarkan musik-musik percintaan, lagu-lagu asmara dan yang si misalnya itu semuanya menjurus kepada perzinaan. Semuanya itu. Semua sebab yang menjurus kepada tindakan perzinaan itu dilarang dengan keras dalam ayat ini. Wala taqrabu zina. Kalian jangan mendekati perzinaan. Kemudian disebutkan dalam ayat ini ancaman yang sangat keras. Allah mengatakan innahu gana fahishadan. Wasa asabila. Sesungguhnya zina itu ialah fahishah. Tindakan yang sangat kecil. Kotor. Dosa yang paling besar. Dosa besar. Juga Allah mengatakan lagi wasa asabila. Dan sejelek-jelek jalan hidup. Yang ditempuh oleh seorang. Ini berlaku untuk pelacur laki-laki. Juga berlaku bagi pelacur perempuan. Juga berlaku bagi gerumoh-gerumohnya. Disebutkan dalam riwayat. Riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Disahikan sama Syekh Mugwi bin Hadi al-Wadi'i. rahimahullah. Dalam kitab beliau as-sahihul musnad mim alaih sahihain dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Belum mengisahkan. bahwasanya ada seorang pemuda yang masih muda datang kepada Nabi s.a.w. Kemudian dia bertanya. Berkata. Ya Rasulullah Iqzan lihizina Wahai Rasulullah SAW Izinkan aku Untuk berzina kepada dia Maka Para sahabatnya ada ketika itu Langsung menghampirinya Dan mencerca dia Mana itu kok, Tidak izin berzina Langsung dihampiri oleh para sahabat Dan dicerca oleh mereka mereka mengatakan, nah, nah, diam, diam, tahan, tahan. Ya, ni peta yang apa ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, udnu, nah, coba kamu mendekat sini. Disuruh mendekat, pemuda itu. Udnu, mendekat sini. Maka sang pemuda itu pun mendekat dan sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, ijlis, selamat itu. Maka dia penduduk. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda tadi, Atuh heboh oleh omek, atau heboh oleh omek? Apakah engkau mencintai, menyukai perzinahan itu terjadi pada ibumu? Maka jawab orang tadi, La, tidak, Wallah. Demi Allah tidak, aku tak suka. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusan kamu. Maka Rasulullah, Rasulullah mengatakan. Orang-orang pun. Tidak ada yang menyukainya. Untuk ibu-ibu mereka. Tidak Kemudian. Dia tanya lagi. Apa tuhibbuhu libnadik? Apakah engkau menyukainya? terjadi pada putrimu? Dia menjawab, "La ya Rasulullah. Enggak, saya enggak suka itu." Kata beliau, orang-orang pun enggak suka terjadi pada putri-putri mereka. Beliau tanya lagi, "Afatu hibbu liukhtik? Apakah engkau menyukainya terjadi pada saudari Dia mengatakan, "La ya Rasulullah. Enggak, saya enggak suka itu." Katanya Rasulullah, orang-orang pun juga tidak suka terjadi pada saudari-saudari mereka. Kalau beliau. Natik, apakah engkau menyukainya terjadi pada bibikmu? Aneh. Bibik dari pihak ayah. Dia mengatakan. Tidak ya Rasulullah. Tidak saya tidak suka itu. Kalau beliau. Orang-orang pun tidak suka. Terjadi pada bibik-bibik mereka. Tanya lagi sama beliau. Atuhibbuhu li khalatik. Apakah engkau mencintainya, menyukainya, terjadi pada bibik-bibikmu, khalek-khalek dari bibik ibu. Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, enggak suka saya. Kata beliau, orang-orang pun tidak suka terjadi pada bibik-bibik mereka. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di atas orang tadi, Sambil mendoakan, Allahumma firdambah, Wa tahhir kalbah, Wa ahsin farjah. Kata Rasulullah, Ya Allah ampunilah terhad dia, sucikan hatinya dan jagalah kehormatan kemaluan dia. Maka kata Bu mama, setelah itu pemuda tadi tidak menolak sedikit pun kepada perzinahan tersebut. 6. Nah, riwayat yang panjang ini menggambarkan kepada kita betapa jeleknya, betapa kecilnya perzinahan tersebut tidak ada seorang pun yang rela terjadi pada ibunya atau pada putrinya atau kepada saudarinya atau kepada bibiknya atau kepada yang lainnya. Naam. Sehingga tepat kalau mengatakan innahu kana fahisyah. Zina itu ialah perbuatan dosa yang sangat kecil. Wasa asal bila dan jelek jelek tempat tempat uh, apa nama jelek jalan yang ditemu. Nah, dengan sina maka akan tercampur, enggak jelas nasabnya orang, maka akan akan rusak nasabnya umat manusia ini dan akan permunculan sekian banyak penyakit penyakit yang mengerikan yang tidak ditemukan tempat dobat tempatnya.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 Innahu kana mansura Allah mengatakan dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran Dan barangsiapa siapa yang dibunuh secara zalim terbunuh terzalimi maka sungguh kami telah menjadikan untuk walinya sulthana kekuasaan maka janganlah dia berlebih dalam membunuh. Sesungguhnya wali tersebut. Mansura. Dibela. Ditolong. Menang atas sang pembunuh. Dalam ayat yang mulia ini. Wasiat yang ke-12 ialah. Larangan untuk membunuh orang lain. Dan larangan untuk membunuh diri. Membunuh jiwa-jiwa. Yang maksumah. Yang terpelihara. Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan cara kebenaran. Dilarang membunuh diri. Dan larang membunuh orang lain tanpa hak. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Bukhari Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La yihillu da muslimin. Yashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalathin an-nafsu bi nafsi waz-zanni al-muhshan qad rasul waz-zanni al-muhshan muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kecuali dengan satu dari tiga perkara. Yang pertama ialah an-nafsu bin nasi. Jiwa dengan jiwa. Ia yani hukum kisah. Yang kedua. Berzina yang telah muhsan. Ini orang yang sudah pernah menikah. Dan dia berzina. Muhsan. Yang ketiga ialah orang yang meninggalkan agamanya. Menyelisihi al-jamaah yakni yang murtad dari agamanya ini tiga perkara yang membuat halal darah seorang muslim hukum kisah pelajur yang muhsan untuk menikah dan murtad dari agamanya selain itu maka tidak diperbolehkan membunuh jiwa bunuh diri atau membunuh orang lain Kemudian sebutkan di ayat ini. Allah mengatakan. Dan para siapa yang terbunuh secara walim. Dan para siapa yang terbunuh secara walim. Maka sungguh. Kami telah menjadikan untuk walinya sultan. penguasa kekuasaan. Ia yani, Kalau ada orang yang terbunuh secara walim. Dengan tanpa hak. Maka walinya. Itu dikasih pilihan. Secara syari. Yang pertama. Dia meminta hukum kesas. Hukum balas. Dibunuh juga. Pembunuh tadi. Atau yang kedua. Memaafkannya. Memaafkannya. Dan meminta diat. Memaafkannya. Kemudian meminta diat. Tebusan. Atau yang Ketiga. Dia memaafkannya gratis dimaafkan dengan tambah diat. Itu pengertian sultan, kekuasaan yang Allah berikan kepada wali, orang yang bertanggung jawab secara balim. Maka disebutkan dalam ayat ini fala yasrifil qatl. Maka jangan kata-kata Allah, jangan berlebihan dalam membunuh orang. Itu kalau dia meminta hukum qisas, hukum balas. Jangan semena-mena begitu. Ya, ini kata para ulama. Jangan kemudian dia mencacah tubuh orang tadi. Misalkan dipotong telinganya, potong hidungnya, potong ujung-ujung jarinya dan semisalnya. Tidak boleh. Muslah namanya. Tidak boleh. Tidak boleh pula dia mengkisah. Mengkisah seorang yang bukan pembunuh. Ini berkaitan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah pembunuhan. Nعم Allahumma musta'an Allahumma Ini wasiat yang ke eh, yang ke-12, larangan untuk membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara kebenaran dan insyaallah Pada pertemuan yang berikutnya kita masuk pada wasiat yang ke-13, 14, 15, 16, 17, 18 insyaallah taala nas kafila huna alamin